dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Datoria oricărui creștin adevărat, cât ar fi de simplu și neînsemnat, dacă se poate spune așa ceva, este să apere trupul lui Hristos, din care face parte și el, așa cum fiecare mădular din trup apără pe celelalte și întregul trup, după locul și slujba pe care o are. De la Sfinții Apostoli și până la intrarea ultimului mântuit în trupul lui Hristos, adică până la încheierea numărului de plin al bisericii când va veni mirele ei Domnul Iisus ca să o ridice la cer, toți mântuiții trebuie să vegheze și să apere acest binecuvântat trup, căci, apărându-l, își apără propria lor viață. Sfântul Apostol Ioan apăra biserica de și de atunci, între care și Diotref, cel care umbla după întâietate. Când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, să nu ne temem de oameni când este vorba de adevărul limpede al lui Dumnezeu, de rânduiala pe care a așezat-o Duhul Sfânt în Biserica lui Hristos. Să spunem răului pe nume și să-L înlăturăm. E vorba de propria noastră mântuire, e vorba de ascultarea de Dumnezeu. Biserica nu a mai primit altă rânduială decât cea de la început, pentru că nu a mai primit un alt fel de a fi, o altă viață decât cea de atunci. Când vedem că omul vrea să schimbe ceva în biserică, să se așeze el într-un loc în care nu-i se cuvine, să avem curajul adevărului, așa cum au avut toți sfinții lui Dumnezeu, înlăturându-l cu hotărâre, dar dintr-o stare duhovnicească de blândețe. Când omul se așează în locul lui Dumnezeu, nu se mulțumește numai cu atât, ci caută să-și impună felul de a fi, să întipărească Duhul lui în Biserica lui Hristos, înlăturând pe toți cei care rămân statornici în ascultare de la Duhului Sfânt. El este părtinitor și agresiv, dezbinând trupul lui Hristos. Așa făcea Diotref, nu primea pe toți frații, pe toți copiii lui Dumnezeu, ci numai pe cei care îl susțineau, iar pe ceilalți îi dădea afară din biserică. Să citim cu atenție ultima parte a versetului de mai sus. Nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Iată Duhul de partidă, Duhul sectar, care face dezbinarea între copiii lui Dumnezeu prin ură confesională. Împotriva acestui Duh trebuie să luptăm cu toată puterea toți cei care mărturisim cu adevărat pe Dumnezeu, toți cei care mărturisim că am primit mântuirea prin Harul lui Dumnezeu, toți cei care zicem că facem parte din unicul trup al lui Hristos, Biserica cea vie. Duhul lui Hristos adună pe cei mântuiți. Duhul de partidă, Duhul lui Diotref, dezbină și împrăștie pe copiii lui Dumnezeu. A lupta împotriva acestui Duh vrășmaș înseamnă a fi lucrător împreună cu Hristos înseamnă a face ceva practic pentru restabilirea dragostei și părtășiei între toți cei răscumpărați prin sângele Domnului Isus. Aceasta-i datoria oricărui credincios. Fratele meu, tu ce faci pentru înfăptuirea acestui lucru de mare însemnătate? Nu trece ușor peste rândurile pe care le citești acum. Domnul să te lumineze și să-ți spună în inimă dragostea lui care nu ți îngăduie să fii nepăsător